Verica obyčajná. Dobrý deň. S chvostom, pradeleným pútcom a malým červeným kuflíkom v labkách. Dobrý deň. Som tu dobre v orieškových kúpeľoch. Prepáčte. Hej, vy. Vás som sa pýtala, čo sa tak na mňa pozeráte? No, som iba trochu prekvapený. Obyčajne sa nezvyknem s nikým rozprávať. Vlastne ani ja. Po tom, čo sa mi prihodilo, som tri dni nevystrčila z domu ani ňufáčik. O, ňufáčik. Čo sa čudujete? Som predsa veverička. O, Veronka. Teší ma. Som Alfons von Oriešok. Zakladateľ týchto kúpeľov. Tak preto sa volajú Orieškové? No, teda presnejšie. Som jeho socha. Vy ste socha? Áno. Aha, až, až teraz som si všimla. Myslela som, že tu tak stojíte, pretože na niekoho čakáte. Oh, to by som sa načakal. Stojím tu už sto rokov. Naozaj? A nevyzeráte na to. Ó, oh, ďakujem. Práve som pricestovala do kúpeľov a neviem, čo ďalej. Prišla som sa rekreovať a... Ako sa to robí? Rekreovať? Si... Chorá? Moje nervy! Pravda, že som chorá. Povedal mi to priateľ ďateľ. Je u nás v lese lekárom. Viete, ja som sa totiž... Pred časom... Nervovo zrútila. O. Z vysokej jedle. Prosím? No, to bolo tak. Jedného dňa som sa zle vyspala. Od rána som sa necítila dobre. naším lesom sa šíril taký... štiplavý dym. <ský> Bol asi nízky tlak. Navarila som si kávu, išla som do lieskovín a šiškárne, ale nemali nič. Vrátila som sa teda domov a zaspala. Sníval sa mi krásny sen. Akože býval na v 33. schodí Vysokánskeho domu, e, teda stromu. Ten strom bol vo vnútri úplne dutý, viete, no a v tej dutine bol výťah. Nemusela som sa škriabať po kmeni stromu, ale jednoducho som nastúpila do výťahu a wúúú, no a bola som hore. Dôležité je ešte to, že ten strom nebol obyčajný, ale taký, že v ňom bola šiškáreň, lieskoviny, i ovoci, zelenina, no všetko pod jednou strechou, chápete? To by bol život. A ako som tak snívala... Najprv sa mi nechcelo prerušiť ten krásny sen. Obrátila som sa na druhý bok a už som si schovala pod chvostik. Šuška borová! Čo sa to robí? Proto som sa strhla zo spánku, ako keď sa vám zdá, že padáte kdeže dol. Áno, áno, to poznám. Padala som, padala som, ale nie z postele, ale z jedle, ktorú ľudia práve podobnou spílili. To vám robila motorová píla. Len, len, že som sa nezabila. Trielila som preč zo spadnutého hniezda, zo záľahy dolámaných konánov, stornajúcich prútikov, kvíliaceho dreva. Ó, oh, strašné. No, moje nervy. Spília ve veričke strom, rovno pod nosom, teda ňufákom. Ľudia, ľudia naozaj nie sú normálni. no... a potom som sa nervovo zrútila. Plakalo som. Mykala som chvostíkom, a nie, a nie si nájsť nové miesto. Nakoniec som sa uchýlila do dutiny starého stromu. No, a tam ma našiel priateľ-diateľ a povedal mi, že by som potom šoku mala zmeniť prostredie, ísť niekam na čerstvý vzduch, do kúpeľov. Má tu byť veľký park. Sú zo stromy a, a ľudia, ktorí sa vraj prechádzajú po cestičkách a nemajú na starosti nič iné, iba krmiť veveričky. No, tvoj priateľ ďačel vravil pravdu. Ano? Je to naozaj tak. Áno, ale čo teraz? Kde sa ubytujem? Všetky dobré miesta sú obsadené. Kúpeľná sezóna sa už začala. Najlepšie sa býva v hoteli Platan uprostred parku. No, ale sotva ťa tam príjmu. Ide noc a ja zo so sebou nič nemám. V rýchlosti som si do kufríka hodila kevku na chvostík, kevku na zuby no, a iba tri oriešky na cestu. Počkaj, Veronka. Vidíš tu bielu besiedku? Za viezdičkou na špici? Áno, áno, Tam na samom vrchu je malá vežička. V nej sa môžeš ubytovať. Budeš mať viežičkový hotel, lepší ako ktorákoľvek rekreantka. Ďakujem, pán no. <laughs> Grof, alebo pán Socha. E, volaj ma Oriešok, tak ako všetci v kúpeľoch. Radi si pri mne dávajú strepnutia. No? E. Tak, e, dobrú noc, Veronka. Ďakujem, pán Oriešok. Máte naozaj chutné meno? A pekné sny. D Biela besiedka Fia To je naozaj krásne bývanie Vežička na striežke, s utešeným výhľadom. Park s so ostromami, o akých sa ja mi ani nesnívalo. Trávniky, no nizúčko zostrihané, cestičky vyzametané, A všade záhony kvetov. No, môžem sa začať rekreovať. u ráčte, ráčte. Tak. Už ma tu opäť máte. Na orieškové kúpele som sa tešila celú zimu. Čo to bude, pani Mandľová? Mandle v čokoláde. Ako obyčajne, pán Kešo. Tri pohľadnice, tie zo so sochou. A, a ešte nejaké sušenky pre veveričky. Chuderky, cez zimu museli hľadovať. Čo tam po zime? Hlavné je, že máme krásnu jar. O, tá v kúpeľoch je najkrajšia. Už sa teším na koncerty v Bielej besiedke a na vystúpenie kúzelníka Arašida v zrkadlovom pavilóne. No, tak na to sa pôjdem pozrieť a ja. Tak, tu sú vaše mandle Aha. a sušie. Zdá sa, že tento rok je v parku ešte viac veveričiek ako obyčajne. Nekúpite si súvení? Suvenír, suvenír, ráčte, ráčte. Ah, rozkošný papagaj. Nenaučil sa cez zimu rozprávať niečo nové? No, naučil, para povedz, čo si má pani Mandlová kúpiť? Veveričku, veveričku, prosím. plišová veverička. A milé, dajte mi hneď tri. Veverička, veverička. Ty dokáže mi krmiť celé hodiny. No, tie cúšky, mi cúšky, poďte sem. Dobrý deň, ja som Veronka. Dobrý deň. Dobrý deň, ja sa volám Bokušková. Mhm. V kúpelu už žijem už od narodenia. Ja som sem prišla iba včera. Bývam vo vežičke Bielej besiedky. Och, tak to vás teda ľutujem, moja malá. A prečo? Je tam nádherný výhľad. A ticho. Hmm? <rý> Len počkajte do nedel. Čo sa ľakáte? Ľudia vám prečo nemôžu ublížiť. No, cicušky, tu mám. Môžem? No. Mm -hmm. oh, vidno, že ste ešte nejedli arašidy v cukre. Viete, to môžete rovno jesť. To sa neohriza. Mm -hmm. To sú búrske oriešky. No pravda, že vy to nemôžete poznať. No, nárovne mi to zachutilo. A mm -hmm. mm -hmm. to ste ešte nejedli mank. Raz to som bola ešte mladšia sa do mňa záľúbil jeden človek. A každý deň mi nosil balíček talianskej zmesi. Mm. A toto je čo? Mm. To sú oriešky. Mm. Aj, to sú dobré. Mm. A hrozienka? Obalované v čokoláde. Ja. No. no. Mm. Mm. A takto to chodí každý deň. Naozaj? Pravda. Iba keď je sezóna. Mm. Veverička škákava ale som sa prejedla. Mm. Tí ľudia sú takí zvláštni? Raz mi spília strom rovno pred nosom a potom ma napchávajú orieškami. No kto im má rozumieť? Hm. Kúpeľní hostia boli k veveričkám naozaj pozorní. Veronka celý deň hádzala do seba ovocie, cukríky, keksíky. Úh. Potom prišiel večer a len tak, tak sa vyškriabala do svojej vežičky. Ako, ako keby ju začínalo bolieť brúško. Prevalovala sa z boka na bok a nie a nie zaspať. Napokon sa jej to podarilo, ale sníval sa jej čudný sen. O oriešku, ktorý mal v sebe ďalší menší oriešok a, a v ňom bol ešte menší oriešok. A v... no. Dohádam sa z toho, do rána vyspím. Moje nervy, to sú čo za zvuky? Mokušková mala pravdu. Pekný deň vám, paní. Mandľová. Vybrali ste sa na koncert? No, tak... Radšej by som si s vami zatancovala. žartujete? Som v kiosku celé dny. Ako vo vyzemí. Ej, je Iba dúfam, že nebude pršať. E, kam si šedneme? A? Tam sú ešte voľné miesta. I pritom chlapcovi na vozíčku? No, chudák malý, býva v penzióne Alfonzo, ako ja. A čo sa mu stalo? Neviem, nechcela som sa pýtať. Ha, riapal sa po stromoch a capol dolu ako gašta na jeseň. A možno len padol z bicykla. No, aby to nemal na furt. Ale pán Kešo, orieškové kúpele robia zázraky. Ja som tu už 13 krát. Poďme rýchlo, prichádza pán dirigent. Je tu volno, nech Áno, nech sa páči. Ó, oh, aký zdvorilý. a jej sám, otcem a kníže. Vyzerá, ako by koncert dirikovala ona a nie pán dirigent. <sík> Máš pravdu? <sík> pána Jána, teraz začne pršať. teraz. <sík> a máme po koncerte. Ja nechcem. No pomôžem ti s ozíkom? Nie, netreba, ja sám. <sík> Nič sa nedá robiť, musíme sa niekam schovať. <sík> Pozri sa, aj tá malá už zaliezla do vežičky. Čovajme sa do mm, Pozývam ťa do cukrárne na orieškovú roládu. Chcem vidieť tú veveričku. A, veverič je tu ako húb po daždi. A oriešková roláda po zmoknutom koncerte len jedna. Na druhý deň tiež pršalo. A tretí deň zas. Veronka trčala vo vežičke a stále musela myslieť na zvláštny pohľad toho malého chlapca. Keď sa vyčasilo, všetky veveričky sa znova stretli pri lavičke. Veronka však bola roztržitá a obzerala sa na cestičku, či tam nezbadá, áno, bol to on. Chlapec na vozíku sa pomaly blížil. Pri hlúčiku Veveričiek zastal. Veď sa neboj. No tak, poď a ukáž, čo si mi priniesol. Mm -hmm. Vidím, moja dráha, že ste si našli priateľa. Poď, Veverička, no poď. Gratulujem, ten je ale. Príde ku mne s prázdnymi rukami. Keby mal aspoň jednu, jednu sušienku. Zdá sa, že nie je príliš štedrý. Ale nebojte sa. Nedá on, prídu iní. Bez cukrovinky neodídete. Veverička, no poď. Pha Myslíš si, že sa ti dám pohľadkať len tak pre nič za nič? Na druhý den ráno si Veverička vyčesala chvostík, Pazúriky si natopírovala štetinky na ušiach a čakala na známom mieste. Nezavšimla si maškrty, čo je hádzali kúpeľní hostia. Tí ju už vôbec nezaujímali. Chlapec však nechodil. Na no nič. Skočím za Alfonzom. Veronka zabudla, že všetky dôležité stretnutia v kúpeľoch sa udeľujú tak, aby som na ne mohol dozerať. teda pri mojich nohách. Moje nervy. Kok? veverička, kde si? Kde by bola? Schovala sa mi za hlavu. Nech sa páči. Mm. Dlaň plná orieškov. Mm. Prečo vieš, čo zapatri? Mm. Chutí ti? Pravda, že chutí. Mm. Od vtedy sa pri mne stretávali každý deň. Veronka aj chlapcovi zopakovala príbeh o tom, ako sa nervovo zrúčila zo spílenej jedle. Chlapec jej zase rozprával, že aj on lozil s kamarátmi po stromoch. Že sa pod ním zlomil suchý konár, spadol na zem a celý sa dolámal. Moje nervy to je zvláštne. Veď on zažil presne to, čo ja. Moja drá. Musím vám povedať, bol by to hotový zázrak, keby ten váš chlapec opäť chodil. Hotový zázrak? A ako to myslíte? Viete, pochádzam z obyčajného lesa a vašim výrazom nie vždy celkom presne rozumiem. Oh, zázrak. Zázrak je čosi výnimočné. Čosi, čo by sme si veľmi želali, aby sa stalo, čo však nezávisí od našej vôle. A tak sa to splní iba veľmi zriedkavo. O, už chápem. Ale viem, že by som si to veľmi, veľmi želala. <laughs> Ak chcete vidieť zázraky na želanie, skočte do zrkadlového pavilónu, čo stojí pri penzióne Alfonso. Bola nedeľa večer a veverička Veronka nemala nejaký zvláštny program. Vybrala sa teda k zrkadlovému pavilónu. Pred vchodom stál farebný pútač s plagátom. Vážení rekránci, vážení pacienti, dnešný večer zázraky na želanie. Na jedinečné a jedné predstavenie vás pozýva kúzelník Arasi. Vstupné doštelí štof a děti za polovicu rád vstupí. O vstupnom pre veveričky mě je nějaká změnka. Ide se. Oh. Oh. Oh. Oh. Šuška Borová, kam jsem se to dostala? Skocila si rovno do kuvenického cylindra. Jo, jo, jo. Moje nervy, je to těsno, tak... co se sem tlačíš? Kto vlastne si? Veverička, Veronka a ty? Som kúzelnícky kvrálik pistacio. Čo v tejto zmene môžeš vidieť? Počula som, že pán Arašíd dokáže robiť zázraky. Mm. A ja by som jeden zázrak potrebovala. Mm. Nie pre seba, pre môjho kamaráta. Veverička, na tvojich kamarátov nemám čas. O 3 sekundy zaznie kúzelnícke... Okuž, oh, bokuž, bokuž, už. A ja sa budem musieť porúpať, ako by zázrakom ma totiž pán Arachid vytiahnie z tohto klobúka. Rozumieš? Nie, ale ak mi to ešte raz... Teraz nemám čo za vysvetľovanie. 2 sekundy totiž zaznie kouzelnické. Hokuš, pokuš, pokuš, už. A už ma bude pán Arachid vytahovať za uši, ako by som ich už aj tak nemal dostatočne dlhé. Počúvaj, pistácio. Ak mi pomôžeš urobiť ten zázrak pre môjho chlapca, pomôžem ti potom... Mám nápad. Nemohla by si ma vkovčiť. tak rád by som si aspoň na chvíľu odskočil do parku na normálnu trávu. Tví arašidove granuly mi vzlezú ušami. Rada ti pomôžem. Dohodnuté. Ale ja neviem robiť zázraky. Som iba obyčajná veverička. Počkaj. To je S obyčajná, z Cihúlu, z Bulgáriz. Nezavudni, že z klobúka vyliezaš na heslo Pákuš, už, Pokuš, už, Mákuš. Už. Už, už, už, už, bravo, veľa šťastia. Dobrý večer veľa vážené publiku. vám predvediem zázraky na vaše želanie tohto cylindra! vám vyčarujem. Moje nervy som na dne, na dne kúzanického cilindra. Čak ma teraz arašit premení na toho bláznivého králika, strakaté morča alebo holúba? a za chvost. No toto, to sa mi, dech mi Veronka, to je moja Veronka. Videli ste, no to je zázrak. Čo, je králik zmenený na Webericu? No, to som naozaj ešte nevidel je ten chlapec na vozíku. Od prekvapenia vyskočil a pozrite sa, stojí sám bez pomoci. No to je zázrak. Veronka! Veronka! Ja už teraz ničomu nerozumiem. Vážené publiku. ďakujem vám za návstehu a na budúce vám pripravíme ešte krváči dážitok. <toditú> Čo sa dialo ďalej? Veronka už nepočula. Vyšmykla sa šušlavému kúzelníkovi Arašidovi z bielých rukavíc, prebehla pomedzi rady tlieskajúcich divákov a zmizla v naozajstnej tme parku. V korunách stromov zašumelo šušlavé lístie, čo si o nevyšvetliteľnom žážraku Každé leto sa skončí a s ním i kúpeľná sezóna. Rekreanti sa porozchádzali a veveričkám, ktoré na nich vyčkávali v parku, odrazu nemal kto ponúknuť ani jeden jediný oriešok. Milá priateľka, tu ste. Netušila som, aké sú ľudia zábudliví. Jaj, môja trám. Jaj, veveričky sú ešte zábudlivejšie, moja milá. V lete som si schovala do zásoby nejaké sušenky a teraz si vôbec neviem spomenúť kde. Pomôžem vám ich hľadať. Chcete? No, samozrejme, že chcem. Dnes by sme čakali márne pri lavičkách. Nikto nepríde. Najprv sa pozrieme do koruny starého platanu. Dobre. Hm, nikde nič. Možno budú starom na miezde na Dobre. Jezdo je prázdne. A čo naša skríša v dutine bútľavej smutnej vrby pri jazierku? Beveričky prekutali smutný strom a rovnako smutné si potom sadli na breh jazierka. Na hladine plávalo zožltnuté vrbové lístie. Zlaté rybičky jesene pripomínali verunke, jej sanečné letné dobrodružstvo. Poznám nič nepríjemnejšie ako je koniec kúpeľnej sezóny. Moje nervy. A ja som si myslela, že najhoršie je, keď vám spília strom rovno pred nosom. A to ešte nie je všetko. Keď napadne snech zakryje i korienky a šušky, ukryté v sprchnutom listi. Mnohé veveričky si zbalili kufre a vrátili sa domov. Ja nemám kam ísť. Narodila som sa tu a nikto ma odtiaľto nedostane. Aj mňa v orieškových kúpeloch volačo drží. Poďme, pani Mokušková. Skočíme ešte k soche. Rieskové oriešky, pečené gaštrny, farebný marcipán. Drámo, jak si myslíte, že ten pán z kameňa nás niečím ponúkne, tak sa veľmi milíte. Ubezpečujem vás, že sochy... Nevedia, čo je hlad. Mne však už tak kvrka v bruchu. Viete, pani Mokušková, chcela by som sa iba pozrieť, či tam náhodou nestretnem svojho chlapca. Hm, to by ste sa načakali, moja drá. Na hlave pána Alfonza Urieška by ste museli trčať až do jary. Asi si sa vrátil domov. Zabudol na mňa. Alebo si našiel inú veveričku, ktorú teraz kremi lieskovými orieškami. No, dosť už, dosť. Dosť bolo spomínania na letné známosti. Nasledujte ma. Pani Mokušková, kam to ideme? K ukúpejným pavilónom? Tak blízko k obydliam ľudí. Je pravda, že nedá sa im dôverovať. Mne však za to áno. Vidíte ten kiosk? No čo z toho, keď je zamknutý? Nebojte sa, malička. Nebude to poprvý raz, čo budem takto nakupovať? Ale ako? Št. Vidíte? Pod tou strieškou? Ten vetrací otvor. A áno, áno, no tak, to je vchod pre velice. Ide sa! Pani Mokušková, je tu tma. Ja sa bojím. Pšt, Nič nevidím! Šš, šš. Za to ja vás vidím, ako bezhľavo pobeľujete po podľaj. Hore! Hore na police! Fiiiia! Fiiiia! To sú dobroty! Stačí iba prehriezniť vrecuško a pochutnáme si na arašinoch v cuke. Vyja. A teraz rýchlo zbierajte, všetko si povinášeme do komórky v starom platane, hýbte sa! Berovka, nezabudli sme nič? Myslím, že nie. A kde sú mentolové cukríky? Mentolové? Neviem. Vy ste ich nevzali? Mm. Viete, ako sa nám cez zimu zidu? Áno, ale... Čo, kadme okamžite sa po ne Dobre, teda. Ešte mám, ty! Zlodejka hrdzavá! Šuška Borova? Vyveriť sa mňa na jej Čo sa to robí? Másko si sa sem dostala, čo? Sám. Pôjdeš do klietky a bude A bude pokoj. Veverička Mukušková v komúrke starého platanu na Veronku márne čakala. Majiteľ kioskú pán Kešo si odniesol malú zlodejku domov. Trafil som, trafil som. Čo sa to robí? Veverica, Prebehca! sa. Hlúpy papagaj! Trafil som ťa orenkom! Hurá, hurá! Moje nervy! Kde som to? V klietke. Predavačke čo oh. ťa zavrel do klietky presne ako mňa. Ach, oh, ešte šťastie, že nie k tebe. To by som asi neprežila. Ale prežila, prežila. V klietke je krásne. Paráda! Predavačke čo sa o teba postará. Každý deň ti dáš hranicu. A čo si viac tréba? Úbohý papagaj. Prečo úbohý? Pretože si zavretý v klietke. Mne to neprekáža. Ako sa voláš? Hovoria mi para. Narodil som sa veľ v krajine, kde sa rodia para orchy. Priznám sa ti, že ani neviem, ako taký para strom vyzerá. Musí to byť paráda. Toto čo naozaj ľutujem. Ja som bývala v lese. V hniezde na 13. poschodí. Vlastne, nie. Na 33. poschodí nádherného stromu. 33? Áno. Neberím. Áno, 33. No a ten strom bol vo vnútri úplne dutý, vieš. No a v tej dutine? o výťah. No nemusela som sa škriebať po kmeni stromu, ale jednoducho som nastúpila do výťahu o A bola som hore. No a ten strom nebol obyčajný, ale taký, že v ňom bola šiškáreň, lieskoviny i ovocie, zelenina a všetko pod jednou strechou. Chápeš? Áno. To bol život. Najprv mi spília môj vysnívaný strom. A teraz ma strčia do klietky. Ľudia naozaj nie sú normálni. B predavačke, čo sa o teba nenormálne postará? Budeš zavretá až do jary. Potom otvoríme stánok a budeš ako atrakcia. Veverička, Veronka, reklama na suveníry. Ale ja nechcem byť zavretá. Nechcem byť reklamou na suveníry. Chcem ísť von, skákať, behať. A keď sa rozbehneš potom tom kolese, čo máš v klietke, môžeš nabehať aj aj, aj, aj, aj, aj 300 kilometrov. Je to ako kolo doť. Moje, moje nervy. Ako, ako krásne mi bolo v mojej vežičke v kúpeľoch. Ako krásne bolo v lese. A teraz som uväznená v klietke. Presne tak, ako môj chlapec v kresle na kolieskách. Tvoj chlapec? Frajera, frajera, ona mala frajera, frajera. Šuška Borová, prestaň sa lebo po tebe hodím tento orech. A môžeš mi veriť, že veveričky vedia triafať lepšie, ako škajekajúce papagáje. Zaupováš! A vôbec, idem si radšej zabehať. Úbohá Veronka, koľko sa načakala a nabehala, kým konečne prišla jar. Keď sa oteplilo, kúpeľní hostia sa začali pomaly schádzať a znovu sa motkali po cestičkách v parku. A to bol čas pre obchodníka Keša. Svoj stánok nanovo vymaľoval červenou hnedou farbou, porozkladal stolíky a stoličky a nad to všetko. Umiestnil nápis občerstvenie. Um. Tak už som tu zaspán, Kešo. Na orieškové kúpele som sa tešila celú zimu. Čo to bude, pani Manilová? <sík> Mandle v čokoláde? Ako obyčajne. Tri pohľadnice ja, a ešte nejaké sušienky pre veveričky. Chuderky. Cez zimu museli hľadovať. Až teraz som si všimla, vy tu máte živú veveričku, no to je úžasné. Atrakcia, atrakcia, živá veverica, kúpte si sobe dír. Ehoj, chuderka, normálne mi je jej ľúto. Dobrý deň. A ty si opäť v kúpeloch, môj malý. Ale čo to vidím, ty už beháš po svojich, kde máš vozík? Už ho nepotrebujem. Ďaká veveričke Veronika. Pamätám sa na vystúpenie kúzelníka Arašída. Keď si zbadal, ako sa objavila v jeho cylindri, vyskočil si na rovné nohy. A odvtedy opäť chodím. Bol to zázrak. Zázrak! Zázrak! Také malé zvieratko a dokáže s človekom urobiť hotové zázraky. Aha, teta! Veverička. <sým> Áno, Aj ja ju práve obdivujem. Veverička, ukáž sa. No, malý, čo to bude? Ujo, prečo držíte tú Veveričku v klietke? Ale vidie to ona. Moja Veronka. Má meno? Naozaj zdá sa, že na počuje. Celkom ako psík. Táto nie je na predaj, rozumieš? Tu mám na reklamu. Reklama! Upchach u BBV. Háčte, háčte! Reklama? Čo? Rozumiem, ale aj tak ju musíte pustiť na slobodu. Dám vám všetky svoje peniaze. Milý chlapec. No tak. Uh, <laughs> až, koľko máš tam vrecúšku. <hý> no, To by už len bolo pod. Za tri koruny si u mňa nekúpiš ani pohľadnicu za sokou pána Alfonza. Dám vám za ňu svoje kreslo na kolieskách. Jeho už aj tak nebudem potrebovať. Mám nový bicikel. Čo huh, si pekne ďakujem. Radšej si budem chodiť pekne po svoji. A keby? Kebyže ten bicikel? Pán Kešo, počuli ste... Myslím, že dobrý skutok je tou najlepšou reklamou pre obchodníka. Nemyslíte? Darujte tej veveričke slobodu. Pustite ju, do Keško. Dobrý skutok, dobrý slobodu, slobodu, slobodu! Čo mám s vami robiť? Tak, tak, malý, je tvoja. Ale prelosujú do nejakej škatule a krieko mi vráti. Ďakujem vietku mi aj tak netreba. Veronka, Veronka, hop! Hop, a už je nechť. Veronka, počkaj, vrát sa! Hurá, hurá! je na strome, nech žije príroda! Hurá! Vyplašená Veronka naozaj bez poďakovania trierila k najbližšiemu stromu. V okamihu bola v jeho korune, skákala z konára na konára, až sa stratila v zelenom blúdisku. Vravíte si, a to má byť všetko? Takto sa predsa nemôže skončiť oriešková rozprávka. Pravdaže hm, pravda, že nie? Veronka, keď sa už dosť naradovala zo slobody, zamierila rovno k podstavcu pri mojich nohách, a čakala až kým nepribiehol. Celý rozhorčený náš malý kamarát. Veronka, tu si. Pozri sa, čo som ti priniesol. Moje nervy. Pani Mokuška mi neubarí, Veď to je istotne talianska zmes. A s chuťou sa pustila do chrúmania orieškov a mandlí v čokoláde. Tak ja už idem, Veronka. Ahoj. Veronka, a čo urobíš ty? Počkám si na najbližší vlak, pán Oriešok. Taký, čo bude mať zastávku pod starou borovicou. Takže vrátiš sa do svojho lesa? Áno, pravda. Ak mi ho za ten čas, čo som sa rekreovala v kúpelech, celý nevyrúbali.